Välkomna till veckans avsnitt av Stickovidals podcast, avsnitt nummer tre. Och vi som sänder idag är... Emma och Anna. Och det är första veckan vi har med oss, Emma. Jävligt, ja! ja! Vad ska vi prata om idag, Emma? Vi ska spinna vidare lite på förra veckans tema som var fler Fast idag så ska vi prata mer om färgkombinationer. ja. Det är något som ligger mig och Emma varmt om hjärtat. Vi ska prata om några Ravelry-favoriters på det temat kan man väl säga. Ja. Mm. Och så ska vi prata om veckans designer Stephen West. Spännande. Mm. Och uh, veckans garntips också. Något. Ja. Också ett garn som ligger mig och Emma väldigt varmt om hjärtat. Exakt. Mm. Och så kommer vi ha en tävling också. Ja. ja. Men det tar vi senare. Det tar vi sen. Nu kör vi igång. Mm. Men innan vi sätter igång med dagens aktiviteter så ska ju Emma få presentera sig lite själv. Emma är ju vår fjärde och sista podcastmedlem. får man väl säga då. Ja. ja, Emma, berätta lite om dig själv. Ja, jag heter ju då Emma och jag är en 23-årig tjej från Hamsta. Jag flyttade till Göteborg 2011. Jag ser inte på mig, det är du som det är på <laughs> Ja, nej, 2011 är det. Och då började jag på HDK och läste design där. Eh, vilket är spännande. Mm. Men eh, hur och när och var lärde du dig sticka? Eh, jag vet faktiskt inte riktigt när jag lärde mig sticka. Jag lärde mig sticka när jag var väldigt liten. Eh, jag tror det är sådär, sex, sju år eh, någonstans. Mm. Kan mycket möjligt vara fem också. Var det din mamma? Ja, jag tittade på när mamma gjorde saker och så gjorde jag likadant. Men hon har liksom aldrig visat mig hur man gör. jag har bara tittat. Learning till. by doing. Monkey Precis. see, monkey do. Precis, <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja, men eh, vad, vad stickar du på helst? Eller liksom, när började du sticka hard, bli hardcore-stickare som jag brukar säga? Eh, ja, det är inte så efter länge sedan jag började liksom, eh, sådär bli, bli duktig om man nu säger att man är duktig. Mm. Men eh, kan, alltså, jag började sticka efter mönster för bara ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Eh, innan dess så stickade jag ju efter eget huvud. Eh, och eh, eh, gjorde det... Faktiskt ganska bra då med. Mm. Men, äh, men kollade du på andra saker då och blev inspirerad? Eller kom du liksom helt av sig själv sådär? Ja, jag tittade ju på Google. Mm. Det, det var liksom mitt eh, inspirationsforum. Mm. Eh, det var innan du kände till Ravelry alltså? Precis. Mm. Ravelry kom ganska sent i mitt liv. Mm. <laughs> ja, men livet blev ju så mycket bättre med Ravelry. <laughs> ja, det blev det. Betydligt ja. lättare att hitta vad man, eller i alla fall finna inspiration tycker jag. Mm. Men stickar du en efter engelska mönster eller svenska mönster? Jag stickar bara efter engelska mönster. Jag förstår faktiskt inte de svenska. Nej, jag är också jättedålig på det. Ja, ja. tyvärr. Tyvärr. Jag, jag är lite orolig för den här äh, lilla utmaningen. eller Vi ska ju recensera och sticka varsitt plagg och pickelsboken. Mm. Och det är ju på norska. Men jag tror att alltså, det, det kan nog vara lite grann som att sticka efter engelska faktiskt. Du tror det? Ja, jag tror det är. Jag, jag hoppas på det. Jag kan, jag kan inte norska jag kan inte knappt jag engelska heller, heller så. Äh, min så engelska är bra, men min norska är mindre bra. Men det löser vi. Det löser vi. Vad stickar du på just nu? Just nu så stickar jag på en prickig tröja eh, från tidningen. Interwe Interweavnit. Interweavnit, mm. Precis. Eh, som heter Downton Pullover. Just det. Eh, den har legat lite på is när jag har stickat lite annat eh, som jag tyckte var roligare. Mm -hmm. eh, så att nu tänkte jag att nu ska den bli klar. Nu ska den bli klar. Precis. Eh, är du en sån här som har eh, många projekt igång? Eller är du... Jag hade jag ett väldigt bra. Jag lyssnade på stickpå den här veckan. Och de, eh, jag vet inte om det var Karin eller Redding, men de kallade Monogam sticka <laughs> Så Monogam sticker du på den nu? Mm, alltså Jag vet inte. Det, alltså jag har svårt för det här med att bara sticka på ett projekt. Så jag sticker gärna på. Alla projekt samtidigt. samtidigt. okej. Okay. Eh, Multitasking. Ja, eh, gärna mm. sådär en fem-sex projekt okay. igång eh, samtidigt. <laughs> Tack <Start> jobbat. Ja, <laughs> ah, just nu så är det inte så många igång dock. Eh, så vilket får mig att liksom känna sådär, Och nej jag måste börja på något nytt. Okej. Okay. Ja, eh, ja, jag sa ju här i förra avsnitt att jag faktiskt brukar bara sticka på ett projekt i taget. Men jag har insett att det är lite av en lögn nästan nu. <laughs> jag har nämligen fyra projekt igång nu. Eh, Ja, det stickar fortfarande på min randiga kofta. Men koppen blev klar, klar mm. när vi var på Siv. Ja, Förra helgen blev det. Mm. Och då var det så himla skön, så du ville inte sticka mig på den. Så då började jag på en ny kofta. Av Tant Koftas, eller med Tantkoftas angorettegång. I en fantastisk hallonröd helt underbar färg. Ja, den är jättefin. Den är jättefin. Och Eddie har ju stickat en pormgrunin i Tantkoftas angorettegång. Och hon sa att det var det bästa, underbaraste, mjukaste garnet hon har stickat. Men jag tänkte, ja men hur bra kan det vara liksom? Mm. Men det är så. Det är så skönt. Ja, ja. fantastiskt. Jag stickade i min solution i det. Ja, just det. Den är ju... Den får vi länka himla. till. Mm. Ja. ja, den är jag nöjd med. Den är, det ska det vara. Den är gigantisk också. <laughs> ja. Jag är kanske inte är den bästa på att testa min stickfasthet. Nej, alltså jag förstår inte riktigt hur du kan sticka tröjor och sånt eftersom som För att du du bara kör bara, ja men det ska vara lay sweet, okej men jag tar den här sportweighten istället och på. typ <laughs> det är mig ett <laughs> ja <laughs> ja nej men vad säger du, är du nöjd ska vi gå vidare? ja det tycker jag undrar man någonting om mig så får man fråga. Det kan man ju ha. Men vad kan man fråga dig någonstans? Man kan fråga mig på antingen min blogg, vilket eh, inte uppdateras så jätteofta precis. November var väl senast. Ja, jag tror det. Eh. Nej, det var ju faktiskt när vi sände första ja, det avsnittet. det Eller? första avsnittet där. Mm. Eh, jag ska försöka bli bättre. Men eh, den heter i alla fall ekadesign.blogg.se. Mm. Eh, och Eka med C. Eh, jag heter nämligen Caroline i andra namn. Okej. Okay. Så, att, eh, så är det med Rovery, där hänger det också. Eh, ja, precis. Och det heter jag också Eka Design. För Ja keletens Ja men. Så har ni några frågor till Emma så är det bara att klicka in och kika där. Anna, du har ju faktiskt träffat eh, veckans designer. men. Hur gick detta till? Ja, eh, det är alltså Steven West som är veckans designer. Och eh, han bor ju som bekant kanske i Amsterdam. Han är från Oklahoma i USA men han bor i Amsterdam. Sen en tid tillbaka. Eh, och jag brukade ju hänga ner i Amsterdam förra året. Och speciellt då i garnaffären Peneloff Craft Shop. Som ägs av en amerikansk tjej som heter Malia. Och eh, ja, jag brukade åka dit ibland på helgerna och sånt när jag inte hade något annat för mig. När det inte fanns några plantor och planta. Och eh, då var jag där brukar jag sitta där hela dagen och sticka och snacka med Malia. Och eh, då kommer en kille in såhär ganska lång, ganska ska lite så här och sätta sig på en stor fast alltså, han såg ändå ganska feminin ut här. Och så var det en annan tjej i kassan för det bor faktiskt väldigt mycket utländska människor i ja, Amsterdam, det är lite som New York det är en sån melting pot. Och eh, så vände hon sig mot honom och bara Oh my god, I love your books How many have you published? Bla bla bla. så jag bara, okej okay, men jag måste ju fråga om den här människan är jag hade ingen aning om vem det var. Jag bara Excuse me. <laughs> Who are you? Jag <laughs> a designer, men nu är Steven. <laughs> och var väldigt så, väldigt blyg. Jag var oh my god! Steven West. Jag var jättestarstruck och eh, blev förmodligen väldigt röd i ansiktet. Och ja, eh, betände mig som en allmän fån, tror jag. Nej, jag eh, tror inte jag. Jo, men det tror jag. Nästan. <laughs> jag, jag, skrev, jag, jag tog en bild med honom och. Det var jättetrevligt. Och sen så typ skrev jag honom på rädd. att det var trevligt att träffa honom. Och att jag bad om ursäkt för att jag hade betytt mig som en <laughs> kändisk tonåring typ. <laughs> um, och sen såg jag hos Malia igen ett tag senare. Och uh, det var precis när jag hade släppt mitt mönster Forellen. Mm. Uh, och då kom Steven in. Det var nog en, en, en av de sista veckorna jag bodde i Holland. Och då kom Steven in också och så vände han sig mot mig. Ja men har vi inte träffats innan? Så bara jo men vi har träffat innan och då betedde jag mig som en tönt typ. Uh, och så sa han bara men det var hennes mönster som jag hade lagt upp på Facebook. Han bara åh det var det fina möset Så jag bara oj. Steven West känner till mitt mössa. <laughs> så blir jag lite starschock igen. Men ja. Han är jättetrevlig. I alla fall. Jag tycker det är lite att du blir det faktiskt. Ja. Det... Han är ju lite av en ikon faktiskt. Han är ju det. Han är mm. faktiskt väldigt snygg också. Men det har man inte så mycket för. <laughs> <laughs> tror jag. Ja. ja, men ja. Eh, vi tänkte ju, eh, vi har faktiskt eh, fått en liten intervju med honom Jajamän. som vi tänkte att vi skulle dra här idag. Mm. Ska vi starta med den på en gång? Vi startar med den tycker jag. Ja. Mm. Eh, vem var det som lärde Steven West att sticka och hur gammal var han då? Ja, eh, Steven West lärde sig sticka när han var 16 och eh, för de som inte vet det så är ju egentligen Steven utbildad dansör, dansörs, dansörs, Dans. säger man så, dansare. Det kan man ju säga. Han flyttade faktiskt till Amsterdam för att vara med och starta upp en sån här skola eller dansakademi för modern dans. Och han lärde sig sticka av en kompis, då backstage mellan repetitionen av en musikal som man var med i då. Och han sa att det var väldigt mörkt och han såg ingenting. Och hans första projekt var en riktig big mess. Ett litet klågbok det var nu någonting i den stilen. Men sen så lärde han sig själv genom att uh, kolla i böcker och kolla på internet och uh, på den vägen är det. Okej. Okay. Mm. Uh, hur beskriver han vägen från sin första publikation till att han faktiskt stickar på heltid? Ja, hans uh, första design var uh, The Boneyard Shawl och uh, den publicerade han som gratis med en stopp och, och det var jättemånga som uh, stickade den som uh, så människor från ravelry då. Och uh, han fortsatte att publicera fler mönster. Och även de blev väldigt populära, populära väldigt snabbt. Han blev liksom... Alla upptäckte honom samtidigt, kan man väl säga. Mm. Um, och uh, då fortsatte han att uh, publicera mönster. Bland annat uh, The Botanic Hat, Daybreak och Herbivore. Och Amy Kimbo då i hjärnan bakom 90. Ville på att han skulle publicera fler mönster. Så hans första mönster är. Uh, höstutgåvan av 90. Jag tycker det är lite konstigt att säga så eftersom det är en internetsida men det var så han själv beskrev det, Steven. Så gav han ut The Colonnage Hall. Och att ge ut ett mönster där gör ju att man får väldigt mycket uppmärksamhet från de andra mönsterna man redan har gett ut. Så du bara fortsätter det här. Och det blev fler mönster. Han publicerade sin första bok, Westnitz, book one. Och den var inspirerad av Isolda Tig och Jared Floods arbete. Nu har han publicerat fem böcker. Han har 90. på Ravelry. Hans mönster finns på Ravelry och på diverse andra hemsidor. och eh, Organbutiker över hela världen. Och eh, som man sköret sa, it has gotten pretty crazy. Mm -hmm. eh, så det är väl bara hurra för honom helt enkelt. Ja, men precis. Mm. Hurra hurra. Mm -hmm. eh, det lät väldigt hjärtligt. <laughs> Absolut. Eh, innerst inne så var det väldigt hjärtligt. Mm. Eh, vad jobbar han på just nu då? Ja, när jag gjorde intervju med Steve West så skulle han precis släppa den sista ledtråden eller uppdateringen i Westis Besties Cal. Och det var en serie av plagg och acessorer som han designat förra sommaren av Jared Floods gone, Brooklyn Tweed Yarn. Och han jobbar med nya mönster, det gör han väl hela tiden förmodar jag. Och en kollek kollektion med Quincy Company och han... Designer helt enkelt mönster och använder deras garn då till de här designerna. Han arbetar också med andra individuella mönster, publikationer och föreläsningsevent. I mars så ska han åka till USA för att uh, ha workshops i New York, Washington DC. Uh, tillsammans med sin vän Raga. Mm -hmm. Det är ett troligt namn tycker jag. Ja. Raga. Men Raga är från knittingiceland.is. Så... Uh, han är i förberedelsestadiet. Eller när vi gjorde intervju så var han i förberedelsestadiet för den här. hissen eh, med föreläsningar och workshops. Okej. Okay. Mm. Ha. Eh, han är precis... Eh, nej. Eh, <laughs> eh, många eh, utav hans design är väldigt speciella och unika. Mm. Eh, vet du var han finner sin inspiration någonstans? Ja, han, han säger själv att eh, när han har gjort en design så liksom nästa design- eller flera nya designer- ur den designen, så han hämtar- kan man väl säga inspiration- ur sina egna verk egentligen. Mm. Så att varje ny sjal är någon slags- vidarearbetning av- sin, den gamla skalen. Och jag tror att precis som- jag och Emma som gillar- att kombinera färg, kanske inte när det är- fler för det är väl snarare- Eddie och Marias specialitet. Mm. Men just att han inspireras av färger- och garnstrukturer- så att oftast skapar han mönstret så att färgerna och strukturen av garnet ska framträda så bra som möjligt. Um, och uh, han är ju då från Oklahoma men bor sedan några år tillbaka i Amsterdam och han älskar att gå omkring och fotografera inspirerande färgkombinationer och hålla alltid ögonen öppna för färg och form när han går och kikar på kläder eller inredningsbutiker eller vad det nu kan vara. Och uh, han säger att ett, en design är inte färdig förrän plagget är klart. Så det är inte så att han har en jättestor plan och idé som man sedan utgår ifrån när han börjar sticka, utan det är så, snarare så att han stickar och sen så blir det någonting som blir en design. Spännande. Mm. Det är ett väldigt spännande sätt att se på. Ja. Mm. Ja, Ska har vi precis... ta den här frågan som vi innan? <laughs> ja, <precis. laughs> eh, han har precis givit ut en ny bok mm. eh, och det finns eh, alltså finns det någon anledning till att bilderna är tagna på Island? Förutom då att det är fina vijer. Ja, eh, han är väldigt förtjust i eh, Island tydligen då, ett av hans favoritländer. Och han får mycket inspiration eh, och kreativt utrymme när han är där, uttrycker han det som. Och efter att han hade varit där första gången så visste han att han eh, dit vill han åka tillbaka och flota sin nya kollektion. Så Jared Flood tog bildarna för Westis Besties Cal, den som då han skulle uppdatera den sista ledtråden för. Och i sålda tog bilderna för Westnits book 5 Midgard. Och det är ganska passande namn med tanke på hur det ser ut på Island kan man ju tycka. Ja, mm. Och eh, den boken är ett samarbete mellan Stephen West och hans vän Cyrilla Rosa som jobbar med Scassell i Seattle. Och Scassell är återförsäljare eh, till garnbutiker. de säljer eh, garn och stickor som finns i Europa. Till exempel Addy Turbo Needles och olika tyska garnmarker. Okej, okay. Mm. Har några tips till stickare och stickerskolor som vill börja designa själva och publicera mönster? Ja, Steven, precis som Laura Chow så beskrev Steven då att han lärde sig mycket av att sticka efter andras mönster. Man lär sig hur konstruktioner fungerar och man lär sig hur man skriver mönster. Och alla designare skriver ju mönster på olika sätt. Så han beskrev det som att han, lärde, han hittade sin stil hur mm. han vill att ett mönster ska läsas eller skrivas– –genom att sticka efter andras mönster. Och när han kände sig trygg med det– så, –så satte han bara igång. Uh, han skrev att de första mönsterna tog flera veckor– –att både hitta på och sticka klart och sådär. Men uh, sen får man in vanan– –och det går snabbare och snabbare. Men han tipsade om 90.com– –där han fick publicera sin Colin journal –ganska tidigt i sin uh, design designera– um, för att du når en stor publik med ditt mönster och det leder ofta till att samma publik hittar dina andra mönster. Mm. Så att, du kan ju få mycket större spridning på det viset. Och för att vara en kille i början av sina 20 faktiskt, han är ju väldigt ung Steven, så har han ju hunnit med en hel del. Han är egentligen utbildad dansare och flyttade ju då till Amsterdam för att mm. uh, starta den här dansakademin. Men uh, nu är det nog bara garnet som dansar över stickorna, nu för tiden tror jag, nu ni min... <laughs> ordvits där, eller det kanske inte var en ordvits, jag vet inte. Nej, det var nog inte. Eh, han har helt enkelt inte tid med det längre, utan han jobbar bara med att designa och föreläsa och resa runt och klappa på Gunnar. Gumma, så ni. Det får har man inte sagt nej till. Det hade man inte gjort, mm. verkligen inte. Du, jag kan ju avslöja en till grej. Jag har ju faktiskt garn i min stash som har tillhört Steven West. Nä. Jo det är sant. Det måste du visa mig sen. Ja, du, du kan titta, det ligger där uppe i min kår. Nej, men Det var så att alltså, Steven får ju mycket grann från, från andra, eller från grannföretag för att sticka och designa kanske just i deras garn och så. Och då hade han väl mycket över som han hade gett till Malia som har Pinelope Craftshop som mm. sålde garnet där. Och då köpte jag det. För, visste du de om att det var hans då? Jag visste det, fast jag såg garnet först och sen fick jag veta att det var för Jag tänker säga stod det liksom en korg där stod det här <laughs> garnet har till att Precis, Steve, Steve West. West har tagit på det här garnet. <laughs> nej, det, inte. det, mm. språk, det är inte. så störst bra det inte. Nej, inte riktigt. Mm. Ja. Och vi har en liten tävling med Steve West också, men äh, ja. ska vi, vi ta den i slutet va? Jag tycker vi tar. Annars den. Annars kanske så. ni glömma bort det. Ja, ja, ja nej, glömmer inte bort det. Nej, vi glömmer inte. <laughs> ja, eh, nu ska vi gå över på nästa lilla... Eh, Programpunkt. Programpunkt kan man mm, faktiskt säga. Det. Eh, och det är ju vilka eh, Ravelry-favoriter vi har den här veckan. Eh, och vi har, har ju då eh, tänkt lite färg när vi har tittat på det här mm. eh, så vi tänkte börja med börja med det och så ska, ska vi jag börja. Ah, ja du kan börja med din ah. första. Ja eh, vi kan väl säga det också det är därför vi har valt att ha Stephen West i intervjun i det här programmet för att han är väl någon slags guru i det här med att Kombinera färg utan att det är flerfärgstickning- utan jobba med fält och sådär i olika färg. Precis. Mm. Bra, då har vi sagt det också. Ja. Mm. Okej, okay, min första rugby-favorit- är Aranami shawl av Olga Burai-Keserian. Någonting sånt tror jag det uttalas. Mm. Och eh, den är väl egentligen ganska känd redan. Men det är en skal som stickas i, i moduler- Så att formade moduler kan man väl säga- och den som hon har då på bilden är i olika gråskalor så den går från mörkgrått till nästan vitt kan man väl säga ja. och det är därför jag då delvis har valt den för att det är ju en skäl där man verkligen kan leka med färgkombinationerna ja, och man kan verkligen. se man kan se hur väldigt olika de kan bli ja, det finns ju en del projekt som man faktiskt kan titta på där ja, det tycker jag vi, det, det är väldigt bra då kan man ju få inspiration också den är stickade i Brooklyn Tweed Loft och det är en Fingering Weight. Och andra garnförslag som då går att hitta i Sverige för Brooklyn Tweed Loft har jag aldrig hört talas om innan. Har du det? Nej. Nej. Men det finns andra som har stickat den med bland annat Drops Alpaca, Holst Garn, Cascade 220 Fingering Weight och Melling Tors, Tors Sock. Så det kan man också använda. Och det är de här snäckskålsformade modulerna då och hon har stickat den gråskala. Jag tror att hon har fått inspirationen av så gråa vinterdagar eller någonting där det är liksom olika Ja just det uh, jag kan inte nuans så gott <laughs> Det är något eh, helt annat <laughs> Det är något helt annat Den kostar 7 USD. Det är egentligen, alltså nu är dollarn väldigt låg så då är det egentligen så mycket, men annars tycker jag att 7 USD är ganska mycket för en kval, tycker jag Ja, för den är egentligen kanske det är, är inte så avancerad enkel, då? Utan, Nej, precis. Det är det som är lite tanken med de här mönsterna. Vi tar upp att det är egentligen ganska enkla mönster. Men det är liksom färgkombinationerna som gör det. Ja. Men mm. vi länkar klart till den. Så ja. kan ni gå in och kika. Vad har du för favorit, Emma? Ja, jag har min första här. heter Farmers Market Skirt. Och den är gjord av Sarah Jo Birch, tror jag man heter. Birch, birch? Birch, ja. Mm. Eh, den är jag gjord två, det finns två projekt på Röveli. Nej, det var inte många. Eh, den är ganska så här slätstickad eh, med en liten kant ner till som mm. jag tycker är väldigt fin. Mm. Eh, originalet, eller den som eh, Sara antar jag har gjort, är blå och så har den en vit kant längst ner. Eh, vilket är väldigt somrigt och fint tycker jag. Med jättefin kontrast. Jättefina kontraster. Mm. Och hon har valt att sticka den i Rowans Denning. Ett D-koppa. Mm. Eh, den, den blir verkligen så här jeansigt blå. Ja, det ser, det ser ut, som ut. ut som att hon har en jeanskjord på sig nästan. Ja, mm. fast i en betydligt ledigare variant. Precis. <laughs> Mjuk och god. Mm. Eh, och eftersom inte den är stickad i så många, många test, testade precis, så så är det liksom det som finns som gärna de på den. Mm. Det finns bara ett men, men det är ju Dekoban, så att det mm. kan man ju faktiskt äh, hitta på lite själv. Det kan man. Det finns ju man kan göra likske ide eller något annat ja. så det är ju rätt så lätt. Ja, mm. Det är inget ovanligt. så precis. Nej. men den är, den är verkligen en, en söt söt som man liksom kan kan leka lite med färgerna där i kanten. Det syns ju väldigt tydligt på det här andra projektet som finns. Den är ju bara stickade en färg. Precis. Det tappar ju hela grejen nästan. Ja, jag tycker det. att den, den, liksom, den här lilla vita kanten längst ner. Eller lilla och lilla. Den är faktiskt ganska bred. Den är men, ganska bred. Men den är väldigt fin. Den mm. gör liksom plagget. Eh, och det kan, man kanske inte behöver bryta så jättemycket. Men att man bryter med en annan färg. Mm. Vad tänker du andra för färgkombinationer som skulle kunna passa? Mm. Alltså jag tycker ju grönt är fint, mm. eh, till exempel. Eh, och jag tycker att eh, grönt och grönt kan vara väldigt fint. Eh, det har jag ju stickat för ett eh, alla, några ett gånger. Ett. <laughs> mm. eh, men när man blandar det här, eh, en grön och en annan grön. Eller kanske två olika garner bara. Mm. Eh, mest med typ samma färg. Så blir det liksom en liten skillnad. Eller eh, om man... Eh, om man kanske bara bryter och gör något såhär typ rosa och orange eller så här. Det låter som någonting i det skulle kunna på sig. Faktiskt. Mm. Mm. Men jag tror att i den här kjulen handlar nog ganska mycket om att bryta med färg som har en annan mättnad. Ja. Så äh... att man inte har, du kan ju ha två gröna, olika gröna färger fast de har samma mättnad. Och då får, jag ändå inte den här, då får man ändå inte den här kontrasten. Nej precis, utan det kanske, eller kanske en varm och en kall. Ja, precis. Så ska, också. Kunna. Ja. ska vi berätta lite vad färgmättnad är. För det är kanske inte alla som har riktigt koll på det. Ja, det kanske vi ska ta när den då kommer upp. Mm. Eh, mättnad på, på färg är ju då hur, alltså, hur färgerik färgen är mm. skulle man kunna säga. Mm. Eh, det är liksom En blå kan ju vara, vara jätteblå. Och den kan vara blå fast ljusare blå eller mark, ja. eller märk. Eh. Hand out kan vi säga också att det handlar om hur mycket vitt eller svart det finns i färgen. Mm. Så en pastellfärg har ju mycket vitt i sig. Och en mm. mörkfärg, en mörkblå, marinblå har mycket svart i sig. Precis. Mm. Men... Äh... Ja. Ja. Det är sånt vi nördar håller på med. Precis. <laughs> jag och Emma har ju jobbat med ganska mycket med färger i, i våra yrken. Eller i våra, våra ja, ja, studier man ska säga. Men i studier Emma, kan i, I möbler och Annat ja. vi har i, i trädgården. Så. Lampa var det faktiskt jag gjorde. En när jag, när jag Just det. det. Ja. Mm. Men ska jag ta det nästa då? Ja. ja. Och då har jag Lucy Hat av Carina Spencer. Och eh, ni kan väl känna igen det designernamnet för det är samma design som har gjort Regina. Och eh, den är publicerad i Nitsim 2012 men den finns ju också då på Ravelry som download. Garnet hon har använt till mössorna Medlin torsch Vintage i Worsted Weight. Och andra förslag man skulle kunna använda då är Melo Brigo Yarn, Marina Worsted, Cascade 220 Superwash och Rowan Felted Tweed dk Det är en vintage-stil på mössan kan man säga, med förkortade varv och brettet viks upp liksom så det är lite käckt på ena kanten. Och sen har den ett vävt band står det i beskrivningen. Och jag vet inte mm. om det är linen stitch de pratar om då. Eller linenstickning stickning, heter det så på svenska? Ja. Det är ju när det man eh, det. slipper en maska med garnet framför. Så får du en väldigt tight fast struktur. Det blir väldigt fint. Vilken härlig det du det där. Jag <laughs> slipper en maska. Jag slipper en, <laughs> en stitch. Eh, vad heter slip på svenska? Jag vet faktiskt jag vet. inte. Jag oh, nej, no, Lusna, vi stickar, stickar ju inte. inte på svenska hon då. Så att, förlåt oss. Men då, det här bandet då som jag tror är i linen stitch. Det är gjort en kontrasterad färg. Och eh, mössan hon har stickat då på villorna är i någon slags mörkgrå med en vi, ett vinrött på ett Och det är jättefint. Och där kan man gå in och kolla på projekten. Och man kan verkligen se hur olika mössorna blir. För vissa stickar i kanske i såhär multifärgade garner eller självbrändade garner och då får försvinner lite den här grejen med kontrasten mellan mössan och det här bandet då som sitter mm. runt. För det är, återigen så är det ett väldigt det är ett, det är ett enkelt mönster och så är det det här mm. lite brättet och så här. Så det är mycket färgen som gör det och då är det verkligen viktigt att tänka på det. Det finns visserligen inga rätt eller fel man ska ju helt klart välja det som man tycker själv ser Precis. bäst ut så det är ju liksom mer ett tips Det är mer tips vi pratar om är ja, inga restriktioner tänka, Inga pinkie. restriktioner, det är mer hur man kan tänka När man jobbar med färg För man kan ju ofta se i ett mönster Om det egentligen är färgen Eller formen Som är det viktiga Kan man väl säga Så Steven West jobbar ju väldigt mycket med Färg Färger, färger Och former ja. En slags kombination av det till exempel. Och det kan man väl säga att det är det Karina Spencer gör i både Lucy Hat och Regina. Precis. Mm. Men den kostar i alla fall 5,50 US Finns som download på Rappery. Mm. Mm. Trevligt. Då går vi vidare med nästa. Och då har jag en sjal, även jag, som heter Thinking of Waves. Ja, det är en väldigt fint namn. Och den är väldigt fin också. Mm. Det är en som heter Yellow Cosmo. Eh, som har eh, designat den här. Mm. Finns det 72 projekt. bara. Ja det, det är inte är helt så mycket. Nej det är inte mycket. Eh, vilket jag tycker är lite konstigt. för Den är så fantastiskt fin. Den är jättefin. Ja. Det, man kan säga att det är verkligen. Eh, det är verkligen vågor i mm. den här sjölen. Eh, som liksom. Jag, jag tror ju den är stickad med för kort eller var? Ja det måste ju den är stickad. Ja. Mm. Eh, jag bara antar det. Jag har mm. faktiskt inte kollat. Eh, så jättenoga på det. Men, men den är väldigt snygg. Och eh, det finns lite olika varianter på den här. Vissa stickar den helt i en färg. Och sen så eh, finns det en del som är stickade med en, en liten kontrastfärg. Eller, en mm. liten... eller flera kontrastfärg faktiskt. Ja, det, det kan man välja själv i den. Mm. Mm. Och man den... de får ju väldigt olika uttryck då. Väldigt olika. Eh, den är stickad i ett fingeringar. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att... Eh, att... Det finns några projekt som är stickade i till exempel Olmajse och eh, Cascade. Mm. Eh, man kan tänka mig att man, man eh, verkligen får ut eller så här, man får verkligen utrymme för att eh, jobba med färgen. Ja, verkligen. Eh, man, kan, man kan liksom säga, där kan man också tänka sådär lite. Att antingen så gör man en väldigt kontrast med färgen, eller så eh, gör man den... Eh, Jobbar man mer med det, så att det blir som ett skuggspel nästan. Mm. Tror jag att det skulle bli smukt också. Mm. Absolut. Det mm. är något projekt som har stickat den i olika blå nyanser. Och mm. håller upp det. De håller upp den framför havet. Oh, och man ser ju bara, men det är ju havet i en sjal. Så himla vackert. Mm. Så där, där finns mycket utrymme att fundera rejält innan man väljer vilka färger man ska använda. ja mm. Vad kostar det? Eh, det var en bra fråga. Det var en bra fråga. Det, det vet jag faktiskt inte. Det har inte Vi länkar till med. den så kan ni upptäcka ja. det här själva. Ja, och eh, jag har faktiskt en massa till. Vilket är kanske är lite konstigt eftersom jag inte sticker så mycket med så. Men de här två är den eh, jag pratade om innan och den här som heter Olana Slouch. Som är gjord av Grace Ackram Och det finns det bara 25 projekt av är mm -hmm. också jag tycker är jätte, jätteförvånande. Jag tycker att den ser ut att vara lite folklorinspirerad. Mm -hmm. Den är stickad med Light Fingering Weight. Och den som hon har använt heter Twisted Sisters Petite Voodoo. Oj, det var ett och, långt namn. Det var ett väldigt långt namn Och Sweet Georgia Yarn Silk Crush. För den är stickad med två färger också. Och andra garn om man skulle kunna tänka sig använda är Holst Super Soft 100% Ull. Det var Allmice Pure. Merino Superwash. Det finns ju inte heller många många andra gavslag eftersom det är inte så många som har stickat den. Men det är de jag hittade som jag tror att man skulle kunna få tag på. Mm. Och hur ser den ut då? Jo, det är knappar som håller ihop själva kantbrettet. Som stickas fram och tillbaka. Och sen är vi lite osäkra på hur man gör sen. Jag vet, vi vet inte riktigt om man plockar upp maskor längs kanten och sticker fram och tillbaka med förkortade varv. Eller... Eller om man gör tvärtom. Eller om man gör tvärtom och plockar upp. Fast man kan ju inte plocka upp på, på kullen och sticka fram och tillbaka då. Det går ju inte för att då kommer man ju hela vägen. I alla fall, den är jättefin. Och mm. har lite häng då. Och där är det också kan man också göra jättemycket med färgerna man ser jättestor skillnad på projekten. Och det är ju verkligen tänkt också för att man ska jobba med färgen. Men den egentligen ganska avancerat men så skulle jag säga rent utseendemässigt, mm. jag tror inte att den är så svår att sticka men den är ju arbetad på ett helt annat sätt än den andra mässan jag pratade om um, Lucy Hat det, ja, de är ganska olika men båda jobbar med färg på ett väldigt spännande sätt och den kostar också sju i mm. mm. det här kan vara tema på mässan? ja det, det har eller vi eller vad kan det inte mässa? de var nog slut nu Nej, den andra mössan kostade 5,50 dollar faktiskt. Okej, okay, um. yep. ja. Eh, ska vi gå vidare med nästa? Tar du ett till? Ja, jag har hittat en eh, trevlig liten barnkofta. Mm. Eh, kanske önskar lite att jag var så där typ 11 år. Mm -hmm. eh, Eller typ 3 tror jag. <laughs> <laughs> ja, ja, kanske. Jag jag tror nästan. Tänk det. på livet här Ja. ja. Inga ansvar. I alla fall, den här heter Aurora. Och eh, är gjord av... Sublime Yarns mm. eh, Det är väl ett mönster Som är till, till det här garnet, här garnet. Mm. Precis, det har också ett sånt där Jättelångt namn Det är alltså, heter alltså Sublime Yarns Kashmir, Cashm Merino, Silk Dekor ett Det står i namnet också <laughs> Precis. Det finns också bara i 72 projekt Det, det är mina, min, min siffra mm. Jättesöt eh, Och den är liksom det är en, en enkel slätstekad kofta Med små volanger på Eh, som då är eh, Gjord i olika färger eh, I, i originalmönstret mm. eh, Och där ser man också På projekten mm. När man går in och kollar på Vilka som är så där Extra fina eh, Originalen är sikkert i gradient Ja precis Den är ljusare upp till Och sen så blir det liksom mörkare och mörkare i bolangerna mm. eh, I tre färger mm. eh, Och sen så har jag sett eh, Projekt där eh, Faktiskt folk har stickat på en extra volang. Just det. Eh, jag kommer inte ihåg vem det var som hade gjort den. Det var men väl ett projekt där de hade till. stickat den här koftan. Och sen hade hon blivit för stor för den. Och då hade hon stickat på en volang till. Så ja. kunde hon ha den lite länge. Jag läste, jag den. läste om den. Eh, för jag har den i mina favoriter. Men mm. precis just den koftan. Mm. Eh, och så läste jag om hur det var. Och det var så här att det här lilla barnet. Eh, kanske var sådär en tre år. Hon älskade den här koftan. Och så blir den då för liten. Och då tänker man snabbt. Vi sticka på en bit till. Mm. Vilket jag tycker är väldigt smart. Är Fantastiskt bra. Mm. Oftast växer ju kanske inte barn så jättemycket på bredden. Utan de växer mer på längden. Mer på längden. Mm. Så då, då funkar det faktiskt. jag bra. älskade Volanger när jag var liten. Ja, hade mm. jag varit tre år så hade jag också velat ha den. Kofta, jag. Mm. Mm. jag önskade kanske lite att jag älskade Volanger när jag var liten. Jag gjorde inte det. Om du tror på det här med så får du väl hoppas att det är ditt nästa liv. Ja, mm. Eller något sånt. <laughs> Eller något sånt. Det går vidare. <laughs> yeah. uh, mitt sista mönster är Joser Shawl av Cassie Castillo. Och det finns faktiskt på 11 på riktade. Jag tycker Oj. det är jättekonstigt. Den är också jättefin. Och uh, som gång så kan man använda Madeleine Tosh, Tosh Merino Light. Fingering Weight. Och den stickas från botten och uppåt. Med en stickad uppbord i två färger. Eller så alltså, det är först Eh, några varv av en färg och sen är det några varv av en annan färg och så lite det liksom tre ränder och sen är det en kropp som är stickad med förkortade varv eh, och minskningar då mm. eh, och det är lite märkligt namnet då Joser det är alltså d j o s -E r hon kommer från att Cassie kollade på dokumentärer om det antika Egypten när hon designade skalen och den här Joser då var den första faron som byggde en pyramid och med en pyramidformad spets och en sjal och blå som milen, så tyckte hon att det var ett mycket passande namn. Tycker jag också? Ja, verkligen. Vilket påhitt. Och det är lite intressant med den här för att där hon. Det är faktiskt två färger som jag tycker har ganska så samma mättnad, men som mm. ändå har kontrast då. Det är en blå och en mer blåsvart. Mm. Och även om då den andra är svart så är den lika, den blåa är lika blå som den svarta är svart. det är spännande. Ja, det är spännande. <laughs> det låter kanske jättekåkat, men de, är, de har liksom samma mättnad så. Ja. Mm. Och den kostar fem y Ja. Mm. Eh, ska vi ta den sista då? Ja, ta den sista. Ja, det är en mm. sjal, även den. Eh, och den heter Mirroring Ripple Shawl. Eh, och det är Kaioko. Nu, alltså det här är, det är något japanskt, Jättesvårt att uttala. Nakayoshi, tror jag. Kyoko Nakayoshi. Ja. Jag ber om ursäkt om det här är fel. Om det är någon mm -hmm. som kan det här mycket bättre. Mm. Eh, den är också inte så här jättemånga projekt i. Men den jobbar också med färg. Eh, man kan säga att eh, den är stickad med förkortade vär. Mm och man stickar liksom i en färg som liksom blir tunnare och tunnare på andra sidan ja, just och sen det. blir den bredare eh, den andra färgen då går från andra sidan och blir eh, från bred till tunn just det. så att den breda och den tunna mäter varandra det kanske är svårt att förstå till, Men man får gå in och kika på den man, ja man får faktiskt säga det mm. eh, men den är, den är stickad i en sportweight eh, och den finns i uppstickad i till exempel och sock och eh, och Noru tai -u, tai -u. Tai -u. Ja, och taio. Taio. det är någon som har stickat in också. Mm. Den är verkligen också en sån här eh, där, man, där man också kan jobba verkligen med färg. Mm. För den, det gör ju sån skillnad när man liksom får, om man till exempel då gör den, eh, originalet är i, i rosa och orange då. Mm. Eh, och det, gör ju, det blir så himla olika på. Höger vänstersida. vänster sida. Precis, som man ser personer från, från olika sidor Och så ser det ut som man har olika sjal på sig. Mm, det är häftigt. Mm. Ja. Eh, men man får nästan gå in och kika på den. Och kolla runt där bland de här. Vilka skulle du ni? Jag tror att jag skulle kunna tänka mig att jag sticker riktigt så marinblå och eh, grön. Mm, tror jag. Någon ljusare grön då. Ja, precis. Mm. så såhär eh, limegrönigt. Just det, vi är, mm. vi är väldigt dåliga på att inte sticker med grönt och blått. Ja, både jag, och Anna är väl blåa, gröna hela tiden. Det är det. Och så, S så säger vi och sitter här med gröna byxor, blås Du har blå kofta och blågrön. grön ja. jag har petroleum blåa jeans och eh, turkosa strumpor på mig. Ja, ja. Det, det är så, helt enkelt. Det är sådana vi är. Men man fastnar ju för vissa färger. Ja, ska vi, ska vi prata lite mer om det? Ja, jag tycker det. Jag gör det. Ja. Vi tänkte prata lite mer om det här hur vi tänker när vi väljer garn till ett projekt. Eller väljer färg till ett projekt snarare kanske. Ja. Emma, hur brukar du gå tillväga? Ja, jag har ett litet speciellt sätt faktiskt. Eh, när jag ska välja färg så går jag in eh, i garnbutiken. Eh, och så tittar jag runt eh, dels på vilka färger jag tycker om såklart. Mm. Eh, och sen om jag ska sticka med flera färger då. Alltså om jag ska ha till exempel en randig kofta. Så brukar jag ta, eh, samla ihop de här färgerna jag tycker om. Och sen tar jag en bild på dem. Eh, med min, eh, med min mobil kamera mobil Eller mobilkamera heter det. Något mm. där. Eh, och sen så gör jag om det här till svartvitt. Och det låter ju jättekastigt. Nu ska jag välja färg och så tar jag den svartvitt. Ja, det låter faktiskt lite märkligt i mina öron. Eh, ja. Jag, jag förstår det. Också <laughs> jag förstår det. Men eh, jag kollar alltså på kontrasterna. Um, och, um, då, då kan, om jag ska till exempel tre färger så brukar det vara ganska skönt för ögat om en färg är med mycket mättnad en mittmellan och en eh, ljusare. Mm. Uh, och då i det här svartvita fotot så blir det alltså då typ vitt mellan grå och mörkgrå mm. skulle man kunna säga. Eh, och då brukar det faktiskt vara med det skärmbalans. Så står jag där och väljer, liksom så här, ah, ska jag ta den eller den? Så, så tar jag en bild och så ser jag liksom så här, eh, vilken, vilken det saknas eller vilken som faktiskt är bäst då. Mm. Eh, och så brukar jag gå på det. Det är ju rätt så häftigt tycker jag. Vi, vi har ju varit hos Tant Kofta och handlat gång två gånger. Och då brukar det vara så att då, båda gångerna har jag gått in, jag har sett ett gång, jag bara... Det ska jag ha. Och så tar jag det. Och så får jag så vänta i en timme på att de andra ska dela mellan. så bara mm. oj nu ska jag göra det här. Och nu ska jag göra det här. Det här. Um, jag, har nog, jag, jag är nog sån här att jag ser jag en färg som jag tycker om så tar jag den. För att då vet jag att det är inte riktigt lönt att försöka välja någon annan. För jag vet att jag kommer ändå välja den som jag oh. såg först. så alltså, är ju matkänslan. Man kan ju faktiskt gå på den ganska mycket. Mm. Jag tänker nog ofta att när jag går in i en för att nu, nu ska jag gå utanför min bekvämlighetszon här. Jag ska inte välja något blått eller grönt eller eventuellt rött. Det är ändå också rött. Men blått mm. och grönt är mina favoritfärger. Det har alltid varit det. Um, och så kommer jag ändå ut. Och så tänker jag så här: yes gud nu har jag valt något jättebra här som inte alls liknar något annat mm. som jag har. Och sen så kollar jag bland mina projekt på Rowley och bara ja men det är typ exakt samma färg som i de här tio projekten som jag gjort innan. Ja, brukar du åka ut för samma sak? Ja, mm. jag känner igen mig själv i det. Mm. Att man kommer ut och så tänker man senast faktiskt jag gjorde det då, då, det är den kofta jag har på mig just nu. Mm. Eh, den är blå. Eh, jag står vallad mellan blå och lila. Och sen tänkte jag jag har nog ingen blåa koftor. Det är jättedumt. Hur fick du den? För när jag kom hem, tog med mig jackan det här är ju alltså på vintern nu då jag köpte det, det här garnet. Mm. Så, så har jag en blå kofta på mig. Gick nästan exakt samma färg. Ja, det är väldigt roligt alltså. Ja, det är väldigt komiskt. Mm. Att, jag, att jag alltid gör det. Ja. Och sen, alltså, eftersom jag har mycket, mycket blå kläder så passar den ju faktiskt in i min garderob. Ja, det var hade det. inte en mila gjort. Nej, men det, det är nu så jag också tänker att ja, men om jag väljer den här knallorange färgen som jag kanske tycker är ganska snygg. Så vet jag ju att jag har ju ingenting som passar med den. Jag, jag har inga mm. kläder som passar mig orange trots att jag väljer ju alltid blått. Och, och. och det är lite märkligt. Vi borde gå hand i hand tillsammans du och jag, jag och det. peta på varandra när man säger ser det. Men jag tror att det också handlar om att både du och jag passar i kalla färger. Och det är ja. ju så att man passar ju i kalla färger eller i varma färger och jag passar i kalla färger som ja. är grönt och blått. Och orange kan ju vara kallt men är oftast varmt egentligen. Ja. Säkert om det, går, om det går åt det gula då. Då är det ju en varm mm. färg och då Nej, det funkar inte på mig. Det funkar nej. inte på dig heller jag. Nej. Jag ser faktiskt lite sjuk ut. Jag tror också att ja. jag gör det. Så det. som att jag har lite sjålokatsfeber och så. Ja. Jag hade min favoritkofta när jag var det var gul. Eh, och när jag kom till skolan så sa min lärare Hur mår du Emma? <laughs> så att jag, eller så här, jag tänker på det varje gång jag står där med något gult. Något gult. Och så tänker jag, mm. hur mår du Emma? <laughs> hur mår eh, du då? Nej, Jag mår lite illa, fast jag inte gör det. <laughs> så att, eh, det är svårt och välja någon annan. Mm. Men eh, vi får jobba på det. Hur är det med er lyssnare där lite? Kör ni alltid också på samma färger? Eller är ni lite mer vågade än vad vi är? Ja. ja. Kan vi kanske ska ha en liten utmaning. Vem sticker i mest ovanlig färg? Precis. Här, vilken färg skulle du aldrig sticka i? Och sen skulle du göra det. Kan vi ja. få fundera på det? Kan ja. jag få starta en sån tråd ja. på otroligt frågan? Man skulle väl kunna säga att Eddie är det expert på det där. Hon kombinerar allt i färger som jag tänker att herregud, vad ska tänkte, det där bli? Och så blir det bara du där? Och, så, och så, så är hon skitslig det. i det också, jag är så ja. sjuk, Hon passar i ja. allt. Ja. Det passar faktiskt allt. Ja, hon gör det. Ja. Men äh, ska vi prata lite om veckans skantips nu när vi ändå är klara? Ja. Mm. För både du och jag har ju faktiskt äh, stickat äh, en klänning som jag har gjort. Mm. Äh, vad heter den? Den heter Bellerobe. Belerobe. El Belerobe. Eller, eller, eller så är det faktiskt franska. Jag mm. kan inte franska. Eller så är det faktiskt franska. Ja, det låter ju så. Garderob. Men den passar in i garderoben. <laughs> garderobe. Men den är, den, har vi ju, den är stickad i kalinka mm. som ett lingam. Jättefint lingam är det. Ja, jättefint. Mm. Det finns 21 olika färger och det är en kvinna som heter Karin Öberg som gör det här. Mm. Eh, och det är, Alltså jag, jag tycker nog faktiskt att varje färg är fin. Jag tycker nog också det faktiskt. Ja. Det är lite konstigt med, med sånt. Alltså ja. När man tycker att alla färger är lika fina. Precis. Jag tycker nog det. Och Lin har ju en sån jättefin lyster. Och ja, är... Alltså de är väldigt mättade i färgerna. Ja. Så de är starka färger eh, som, som liksom de, de funkar väldigt bra ihop. Eh, och de, de funkar att separera. Och man kan ha en hel kofta i en affär. Mm. Jag har ju stickat väldigt mycket med Till det här. En hel klänning. Eh, ja, precis. Mm -hmm. En hel klänning. Jag har stickat två klänningar. Mm. En tröja, en kofta. Jag har stickat farliga. en klänning och två sjölar i kalinka. Ja, mm. jag har säkert stickat någon mer klänning. Det Men, eh, har du säkert sett. Men vad är dina bästa tips? För jag vet att du brukar misshandla garnet lite innan. Ja, Eh, Lingarna är ju lite speciellt att sticka med. Mm. Eh, och jag fick... Eh, eh, jag har jobbat lite i en garnaffär. Eh, och då fick jag det här tipset av en kund faktiskt. Mm. Eh, som sa att... Eh, ja, det bästa garnet jag har stickat med var den jag repade upp ifrån en kofta. <laughs> eh, och så sa hon det att... Eh, man ska plocka fram kaveln. Eh, kavla lite på det. Slå lite på, på härvan liksom, mm. innan man har upp ja, det. Precis. Eller faktiskt eh, härva upp det och... Och nyssta om det. Precis, om ett par gånger. Det är lätt att göra om man har nyspa fin. Den klänningen har stickade. Den är, den är liksom röndig i själva kjoldelen. Mm. Vilken färg har du valt där då? Den är lite ovanlig mm. för mig faktiskt. Den Precis. är röd och rosa. Såhär lite vinröd och ljusrosa. Väldigt mm. modigt tycker jag. Ja, fantastiskt modigt för mm. att vara med. Mm. Men det var, det var ju då för att jag alltid valde grönt. Och då sa ju min arbetskollega där att nu får du faktiskt ta något annat. Och du är ju jättefin i den. Ja, ja det den passar ju. Mm. Den är ändå ganska bra. Mm. Men det är ju för att den är rosa i kamm också. Ja, precis. Mm. Mm. Det är en kombo. Mm. Men, eh, men i alla fall, jag, jag misshandlade det, det rå... <laughs> misshandlade låter <det> jättehemskt. <laughs> men, jag, men jag slog liksom med det röda garnet och sådär. Och det gjorde jag inte med det rosa Eh, vilket gjorde att när jag satt och stickade den här eh, gigantiskt långa kjolen som bara blev större och större mm. så eh, längtade jag till de rädda varven. Alltså det var verkligen sådär Och nu är det bara ett varv sen kommer det, det sköna. Det och det, det är samma samma gång, Det är jättekonstigt. Det är olika. Och lin blir ju bara mjuka och mjuka ju mer man använder det. Absolut. Det är stor ja lin är ju en som faktiskt håller väldigt länge också. Mm. Det är bra hållbarhet med det. det Slidstarkt. Väldigt Men äh, du fick ju välja gå till min minkanning för jag testade ditt mönster. Just det. Och då gick jag faktiskt också lite utanför lådan. Eller jag lärde dig ja, Du lärde mig, att få mig utanför lådan. Att gå utanför lådan. Eller ja. mm. eh, när jag valde till dig så var det ju så det. Vi, vi pratade lite mm. om det. Eh, och det var väl liksom kanske lite så jag önskade att jag hade stickat En av de här färgen mm. Så det tog jag till dig. Just det. Eh, och eftersom vi har samma, samma färg och väldigt mycket samma smak så funkade det faktiskt. Ja. Ah. Då köpte jag det här i Sverige när Anna var i På Holland. Fickade du det till mig? Ja. Mm. Och den, min klänning är ju mörklila och silverkåk kan man väl säga. Mm. Ja, eller jag hade den lite bär? Ja, ah, det var kanske ett naturfärg jag var Ja. Det. Ah. det var det nu faktiskt. Ah, jag trodde att det var ett ofärgat. Ah, ja, det var det. Ah. Har rätt i. Nu ljögar jag lite. Det var inte med min flit. Nej, det förstår vi inte. Jag är nästan sugen på att plocka fram det nu och se vad det faktiskt var. Men den vi länkar två klädningar helt enkelt ja, i avsnittsguiden. Ja. Så kan ni bedöma själva om det är naturfärdighet eller så. Ja. ja, då har vi kommit till det, den programpunkten som är veckans tävling. Som är vår sista programpunkt, man vill säga. Och mm. när detta spelas in så är vinnarna förra tävlingen... Pickles-tävlingen, inte avslutade nu. Så ni kommer kunna läsa i avsnittsguiden vem som är vinnaren. Ja. Men vi har ju en egen tävling. Ja! ja. Det är mycket tävlingar nu. Ja, det ser du. Tre av tre. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och det är ju en eh, liten Steven West-tävling då. Ja. Eftersom det var han som var designen idag. Ja. Jajamän. Och eh, det man kan vinna då är ett mönster av Steven West. Mm. Och för att tävla så ska man skriva sitt favoritmönster av Steven West som kommentar. Och tänk nu på att det är det här mönstret som ni kommer att vinna. Så vi... ta inte ett mönster när ni sticker. Precis, för det, det kan ni redan. Det har ni redan gjort. Så välj det mönster av Steven West som ni helst skulle vilja sticka. Mm. Så kommer vi dra en vinnare till avsnitt nummer fyra. Och Steven West kommer personligen skicka det här i ett mejl till dig. Eller skicka det som en gift på Ravelry. Om mm. du är Wolverine-medlem. Ja, så. spännande eller hur? Eller ja, så skriv ja. en kommentar. Kommentar. Så är Kom du med, med och Yes. Ja. Ja, när detta sänds så är det ju påsk. Eh, allred... <skratt> Anna. <skratt> förlåt. Nu sitter jag och har lite minor. <skratt> Anna jag har väldigt fina minor. Eh, Stör <skratt> mig i min... Ja, förlåt. Ja. Ska jag börja om? Ja jag, säger det igen. ja, jag säger det igen. Det är ju påsk nu när det här sänds. Mm. Långfredag. Mm. Det är ju kanske inte känt för vad årets goda precis. Men det blir det, för blir det Precis. Mm. Det blir extra kul. Mm. Och i påsk så vet jag om att du har planerat en liten stick, Harry. Ja, alltså eller, snart jag inte ska göra någonting, det vill säga jag ska sticka. Så. Mina kollegor är väldigt förvirrade över det här. De bara, åh ikväll ska jag inte göra någonting. Jag ska bara sticka. De bara, men du gör du ju någonting. Jag bara, ja men alltså. Nej. Det är ju avkoppling. Det är ju avkoppling. Mm. Så att när jag stickar så känner jag som att jag inte gör någonting. Fast på ett bra sätt. För jag gör ju ändå någonting. Ja. Det var väldigt förvirrande. Men, nej, men jag hoppas att det blir fint väder. Det är ju konstrunda och sånt i Skåne på påsk. Men jag tycker att då är det bara jättemycket folk. Och man kan inte parkera någonstans. Så det börjar jobbigt. Så jag hoppas på att det blir fint väder. Man kan sitta på altanen och sticka. Ja. Jag vill mm. väldigt gärna bli färdig med min angorettröja. Det förstår jag. Det är mitt mål. Mm. Men jag ska även ta med dina strumpor och jag Tänkte att de också skulle bli färdiga. Ja. ja. Har du några planer? Ja, eh, jag ska faktiskt ta med min pojkvännet till min familj. Åh, eh, är det första gången? Nej, de har träffats en gång på en konsert som jag hade. Mm. Eh, så träffades de, för de var ju där och lyssnade bara två. Och mm. pappa och pappan och mamma. Mm. farm också faktiskt. Farmo också. Mm. Mm. De är väldigt nyfikna på honom faktiskt. Det kan jag förstå. Mm. Så att han ska få föra med mig och se hamns, tänkte jag. Har ni några speciella kosktraditioner då? Eh, nej. Eh, vår familj, eller vår släkt, är ganska sådär att vi, vi träffas. Eh, vi spelar väldigt mycket sällskapsspel faktiskt. Mm. Kul. Eh, ja, det är, väldigt, det är väldigt trevligt. Det är ganska här avslappnat. Och... Det är inte så att ni blir arga på varandra? Jo. Det låter inte så avslappnat. <laughs> eh, det är väldigt, alltså, det. Är... Särskilt jag och min kusins fru är faktiskt... Det är, det är nog fast värsta. Alltså. Mm. Är e ni dåliga förlorare? Ja, fruktansvärt dåliga okay. förlorare. Men det är väldigt kul också då. För att, då får vi vara samma lag. Alltid. Ja, ah, så ni kan vara ja. dåliga förlorare ihop? Ja, eller framförallt så att inte vi ska bråka. Jaha. <laughs> <Men> <laughs> är det så här, <laughs> förloraren får inget påskägg? Nej, nej, så är det faktiskt inte. <laughs> eh, jag brukar få på påskägg i alla fall. Okej. Okay. Eh, men, men nej, det, det är ganska... Även om det är lite hetsigt precis vid spelets eh, höjdpunkt mm. så är det fortfarande så att vi... Eh, det är ganska lågt. Mm. Det är väldigt mycket småbarn i min eh, släkt nu. Så att... Okay. Eh, Men småbarn liksom som ni att de är i Nej, har, jag har, jag har, småbarn min som två år. Min erfarenhet är inte att småbarn är... Nej, den nysta är eh, ett och ett halvt, tror ah, okay. jag. Eh, för att den är nu. Oj, vad snabbt det går. Mm. Men eh, eh, sen så är det väldigt många tre, fyra åringar. Och de leker ganska bra själva. Ja, det är rätt skönt när de är lite självgående. Sen är det min lillebror då på tolv. Men han mm. har sin Ipad nu. Så ja, han jag. har en Ipad. Mm. Jag, de senaste åren har jag fått påskägg. eller jag har, det har snarare inte varit ett påskegg men jag har fått påskgodis kanske man ska säga. För mina föräldrar var varit i Stockholm. Mm -hmm. Och där i H Hötorget, salarna där, så finns det att köpa Turkish Delight. extra Turkish Delight. Och då har jag fått det. Mm -hmm. Men så mejlade jag lite med min mamma innan, igår var faktiskt. Och så har de ju inte varit i Stockholm. De var i Stockholm lite tidigare det här året. Mm -hmm. Och då skrev jag att jag jag får ju inte den sedvanliga Turkish Delighten, men jag gillar andra garner. Eller andra saker. Till exempel gran. <laughs> så se mig från napp. Ja. Mm. Jag vet inte om jag vågar skicka min pappa på barn äh, Nej, min köper. mamma är ganska bra på sånt tror jag ja. Man kan ju få åka med henne till sånt. Jag är lite skeptisk till det faktiskt Och min mamma är bra på att köpa barn. Nej, din mamma vet jag mm. ingenting om mm. men, men i min familj så vill jag Jag vill nog köpa mitt barn ah, okay. ja. Presentkort brukar jag få Presentkort kan man bra. Mm. Mm. Så hoppas vi på Ja, det var veckans avsnitt Nästan avslutat. Ja. Hur känner du att din insats har varit Emma? Jo, det var lite pirrigt i början faktiskt. Ja. Men eh, nu men så tycker jag nog ändå att eh, det känns bra. Jag tycker det är bra. Ja, hoppas det. Mm. Vi har suttit här och tittat på varandra djupt i ögonen. Och ja. Det var väldigt mysigt. Det är nästan en kärleksförklaring. <laughs> du ville inte ta med mig hem till dina föräldrar istället då? Vill du följa med? Jag har faktiskt redan varit där. De har ju bara träffat med. Ja, ja just det. Så det, det är inte riktigt samma sak. Nej, det är riktigt samma, samma sak. Ja, men vi, vi får väl säga att vi hoppas att ni får en jättefin påsk. Ja. Och att ni också får sticka lite. Och att er påsk är mjukt. Ja. Mm. Mjukt och fluffigt. Mm. Och av ull. Mm. Så glöm är inte att... Lin har Lin. Ja, vi måste ju säga det, för det var ja. en veckans gantips. Mm. Misshandlat lin är också nu. <laughs> Ja. Och äh, glöm inte att kommentera ett favorit Steven Westminster, som ni helst vill sticka så är ni med och tävla till ja. till avsnitt nummer fyra. Ja. Ah, då får ni ha det så bra. Ja. Hejdå. Hejdå.